أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني تينيف صامت ولم عن ارض انتبهت عن ربا في ظلال الليل Znači idemo o tim, spominjamo te vladare lagano, kratko. Dolazi, dolazi treći vladar, a to je Abdurrahman Thani, znači Abdurrahman drugi se zbao. Posliječka istoriča nazva Abdurrahman Ausat, srednji Abdurrahman. Znači imamo prvi Abdurrahman, to je Abdurrahman Amin Mavi, ovaj koji je osnovao imevijski lav, što je došao, došao iz Šama. A drugi je ovaj, ovdje, Abdurrahman Thani, ili, ili učenjac ga iz, to zovu srednji Abdurrahman, a imamo i treći Abdurrahman, Uh, Svetrojica su poznati znači, po veličini i sposobnosti svoga vladava kao veliki vladari, a treći Abdurrahman to je bio Abdurrahman Nasr. I o njem ćemo posebno pričati, znači za vređuje zaista predavanje posebno da se o njem govori. Uh, Abdurrahman Thani, ovaj, znači srednji Abdurrahman, je vladao od 206. po Hiđe do, do 238. Znači uh, 32 godine. 32 godine bio na vlasti. Njegov period je obilježen sa periodom a, nastavka a, uspona, uzdignuća, moći i slavi islamske države u Endelucu, u najvećem smislu i najširijem smislu. Znači, to je period nastavka džihada protiv kršćana njihovi susjeda. E, taj vladar je karakterističan po veoma dobroj i lijepoj biografiji. E, vladar koji je volio znanje i šarietsko i nešarietsko znanje. U njegovom periodu su, e, su se pojavili e, veliki učenjaci raznih oblasti znanja znači period od 206. godine do e, 238. godine po Hiš. Uglavnom učenjaci, kada govori o njegovom periodu ladanja, razimi, može se rezimirati ono što su oni rekli jel, u, neke, u neke tri bitne tačke, a to je da u ovom periodu, znači u periodu ladanja Abdurrahmana drugog ili srednjeg, o, za ove 32 godine dok je bio na vlasti, e, tada je znači procvetala ta naučna e, ciljizacija Endeluska. Do te mjeri znači da je to bio baš onaj ona najviši cvijet i raspon e, ono što danas je, što je poznato na zapadu, što veličaju taj period zapadnjaci koji se dive Endelusu i ono što je se desilo u Endelusu. E, od učenjaka koji su tada, o, učenjaka koji nis bilo poznato šrijesko znanje nego u u drugim oblastima naučnim, a to je bio Abbas Ibn Fjernas. Poznanci, znači, naučnik, a, prvi, prvi čovjek koji je pokušao da leti, da napravi letjelicu, da leti sa njim u zrak. Znači, u ono duba, pazite, znači, a, znači a, u periodu, a, ne znam tačno koji je, to se desno, kad je on pokušao, pred kraja spogužati, jer to mi stvari, to je bio razlog i smrti. A, znači, u tom periodu, znači, Prije i e, 200 godina je to uradio ovaj islamski naučnik. E, Također on je bio poznat po tome što je pronašao e, i učinio i pravio e, staklo. Od njegovog perioda od njegov, on je bio pronalazač stakla da se pravilo, da od toga doba se pravilo staklo. Znači musliman su ti koji su, koji su prvi proizdjeli staklo i širili ga svugdje svijetu. Također je poznat je po mnogim, mnogim spravama koje on je on izmislio Uh, poput uh, poput znači sata izmislio sat koji je danas dan danas pusti sat otako znači na, na njegov, na, na njegov, njegov izum takođe izmislio je uh, ono što mi danas mato da je sasvim normalna stvar ovo pero ali pero što imamo i i olovke što imamo to je njegov izum to je on izumio znači da to, do, to doba je to ne znači o nešto krupno i veliko pogotovo u muslimanskoj uh, delu Evrope i Andaluzu kada je, znači, kada je uh, nauka kada je znanje bilo u cvijetu, znači na najvećem usponu, za od Evrope, jel, koja je da Evrope je koja je tonula u, u, u neznanju, u blatu, u ne, nečistoći i svakom vidu za ostalosti. Znači, to je za, za muslimane puno značilo jel, da, da se izumi nešto tako. Njemu se pripisaju razno raznih pronalazi koje, koje, koje on radi u svoje vrijeme. ni on bio jedini, mnogi drugi učenjaci jel, učestvovali u tome. Drahman, drugi ili srednji, on je znači, znači, uradio jednu novu stvar, a to je da je, da je poslao zahtjev i tražio je bilo koji učenjak, bilo k čemu da je postao poznat u svijetu, on je tražio da dođe u, u Endelus, tamo nađe svoje mjesto i da, da tu radi i djeluje kao naučnik. I naravno to je, to je dalo odijeka, tako da je znači, Endelus postao cjecište, mjesto okupljanja učenih ljudi. On je, on je začetnik i osnivač eh, velike eh, biblioteke ili knjigoteki, ispravnije rečeno je knjigoteke u Kurtubi, koja je dan danas poznata, o se priča. I, znači, to, je, to nije bila samo biblioteka, znači to je bilo mjesto gdje se vršilo prepisivanje knjiga, gdje se vršilo izučavanje knjiga, gdje se sakupljale knjige. Gdje, znači, to, znači, to, to kod muslimana je, znači, takva stvara je bila sasvim normalna jer je to postala je na istoku. Upoređujući sa sa srednjom Evropom, sa, odnosno sa srednjim vijepom Evropskim zapadni znašnji zemalja koji su bili, znači oni sami opisujali svoj period, da je to bio period mraka, neznanja, siromaštva, bez puća, bez, bez vlašća i tome slično, zulma. Imamo nešto sasvim suprotno, ne samo da je suprotno, znači nešto u, u, u, poznatijem je i cvijetu je uspona ljepote i e, života na Dunjalu a to se dešava u Endelusu. E, Naši pa se do te mjere dovoljam opis za jedan da jedan a, jedan zapadni filozof. Mnogi su čuli za njega da, ovaj, Friedrich ovaj Nietzsche da ono pisao Endelusku kulturu, kulturu kaže je l i zapad odnosno istočno kulturu slavensku da, da kršćani kada su i napadali on žali zatim što su kršćani radili što su uništili zimansku je kulturu civilizaciju pa kaže oni su bili preče da padnu nići se da padnu jel, na, na, na sežu tim ljudima i da im moli da uzmu od nje ono što imaju da, im, da im jel da im podariš tako do svoga onog onog onog napretka civilizacije kulture imaju nego što su i napali pljačkali ubijali i vodili ratove koji su ratovali protiv muslimana. Izgleda se to u tačno znači, u tom periodu dok je vladao Abdurahman drugi srednji Od, 2006 do, pardon, od 206. do 238. godine je vrlo jedan zanimlji podatak znači, da, da, da tada u, u Endelusu nije, nije se mogao naći. Skoro nije postao siromah koji je prosio. Znači nije bilo moguće naći siromaha da prosi na ulici. Znači do te mjeri su znači, postali znači obični ljudi, obične narodne masne su postali imućni, bogati, da nije bilo potrebe, da bilo, bilo potrebe za prošnjom, da, da nije moguće bilo vidjeti čovjeka na ulici da on traži pomoć. Što se vraća na blagostanje u kojem su živjeli, a što se vraća i e, na samu funkciju države koja je, a, koja je uredila da se određene kategorije u društvu koje su imali potrebi za pomoć, da se to rješavalo na, na drugačiji, na islamski način, kao što je to poznato u islame kako se rješava, kako se pomaže tim skupinama ljudi. E, znači u tom period periodu znači, ta druga karakteristika, ovaj prva bilo, znači nakli razvoj nauke, ne samo šarijaski, nego nauka i, i drugih. E, tada je vodla se, dao, predavao se veliki značaj izgradnji, arhitekturi. I poznata je ta endološka arhitektura po stilu, po izgradnju. Ona je znači spesnična po tome što ona u stvari ukupljala sve ostale je, kulture. Tu su znači dobođeni ljudi koji su imali jako velikog iskustva iz razno, razno raznih naroda, iz razno civilizacija. Pa se onda pravio taj spoj narodno u, u skladu u slopu šarijata, pa je to bilo nešto je, čarobno, bajno. Uh, mi dan, danas imamo jel, primjere ti uh, zaostavšina te od građevina koje su ostale u Endelusu zavisno, znači danas kad bi ovoče tamo i vidjeli te građevine koje imamo na slikama, jel, čovjek je samo jel, da, da, da izgubi da i da blehne u, u tu ljepotu i da ne može opisat da može neko na takav način nešto da izgradi, da prida takav značaj takvim detaljima, uh, takvom stilu gradnje i tim izrazima nekoristnim koji, uh, koji to koriste arhitekte i oni koji se bavi tim isrživanjem. Uh, u sklopu ovog je, uh, znači, država je uredila, sam, sam na, znači, namjesnik Abderrahman II. je tražio i zahtjevao i uredio je, uh, znači, ulice unutar gradova su bile posebno urednje, znači, morali se imati plan, znači, morali se imati plan izgradnje, plan gradnje da bi se, da bi se gradilo, znači, to je poseban način, stil gradnje koji je bio, znači, odriježen ulicama da se nije mogu raditi ko šta oče na koji, bilo koji način što je stvarno, naravno još dodatno je dalo je da potu znači i veličinu veličinu koji su koji su radili i u, u gradovima koji koji su tada radili u Andelusu. Onda sam stil obični kuća koji je građan, Znači obični kuća, ne samo, ne samo dvoraca od bogatih ljudi. Sve to bilo na jednom posebnom nivou koji je bio u stvari odraz njihovog stila života jel, stila onog znači kada neko vanštinom ispoljava ne, ne, veliku, veliku veličinu, moć ili, ako ćemo sa umjetničke strane, da kažem da umjetnički stil života, to u stvari govore o njegovom nutreniju. Koliko su muslimani bili na visokom stepenu a, a, ako možemo nešto u te riječi, civilizacijskog života, kulturno života, naravno pozdravna to im je Islam davao. Islam je taj koji može čovjeku da, da, da mu otvori pore, hajera, dobra i da se ona ljepota iz čovjeka ispolji kako pojedinca, kako društva, kako zajednice. A, naravno mi znamo je da ima drugih ideologija, da ima drugih tumačenja vjere, religija, božanstva koje u stvari jel koje samo ubija čovjeka a, koje koji koji njegovu prirodu, kojega, koje ga od njega ne neko zlo a, nazadak, a, što je primjer je, crkve u Europi, koji tako da je, da je jel, upravo moral moralo da se pobuni protiv crkve da bi napredovala, je Pa se tu, nažalost, neki muslimani je ovaj, uzeli taj sistem Evrope i Evropa učinila je revolucija proti crkvi koja je pričavala u, u napredku, što naučnom, što dunjaločkom a što analoškom i u opšte civilizacijskom jel svim vrstama sloboda onda su neki muslimani jel pogrešno tu stvar razumjeli pa misle da i on treba je pobuniti veri napreda da bi napredovali jel. a ostvario je islam je taj koji je dao slobodu slobodu muslimanima i a, islam je taj koji omogućio ovakav napredak jel. islam stoji za ove kulture koja je bila i na istoku i na zapadu treća karakteristika a, ovog perioda a, vladavine Adrahmana drugog srednjeg je u tome što je se u to doba desilo e, tačnije jel e, 230. godini u tom periodu znači prije, prije te godine i poslije te godine desio se desio su se takozvani e, napadi upadi e, e, normana odnosno vikinga preciznije rečeno vikingški plemena iz skandinavskih zemalja e, tada su znači pravili velike najezde u cijelom svijetu i u evropske zemlje a i onda na endelus Uh, vikenzi, znači, to su bili divni narodi, to su bili opišni divljaci koji su bili ali harali, napadali, ubijali, to je, znači, nije, nije to bilo nikakav, jel, ovaj, ratovi osmišljeni i smišljeni, to je znači, bilo cilj da se pobije, da se opljačka i da se uzme, da se ukrade. Tako da se desilo da su oni 230. godine, baš u periodu dok je bio vladar, znači, Abdrahman, drugi uh, srednji, da su oni 230. godine upali u Išbiliju, a Išbilija je na, u južnem dijelu Endelusa, A, a znači on, a, ona je na obali mora i oni su upali u taj grad e, napali su sa došli su sa 54 broda i u, ušli su u taj grad i okolni gradove oko njega i srušili su grad znači što se moglo srušiti kamena, kamen s kamena to su srušili e, žena što su naše silovali su pobili su što su mogli pobiti pokrali što su mogli pokrasti i da znači, učinili jedan jedan veliki fesad kada su uleteli u taj dio a, musli, a, muslimanskog endelusa. Da bi nedogod nakon toga, je, uh Abdul Rahman drugi srednji da je on a, naredio normalno općunu mobilizaciju, organizovao je vojsku. A, i pružio otpor. Znači pružio otpor isto to je vojsa, oni su tu zadržali, nisu otišli znači, on zadržao, plaćkal radu znači otvore napravio Adorahma drugi tani znači organizovao vojsku i napao je njih, uzvratio im e, i pobjedio ju u tom u tom uzvratnom napadu da je, da im je od njih 54 broda za kojima su napali, 35 brodovi su mi zapalili. On su uspeli nekako ostati broda brodova da uspiju da spašu da pobjegnu. Uh e, veliki brodovi su pofata pobili i tako dalje da naravno ovom ovoj pobjedi prijetila nešto drugo znači da je Abdulrahman da znači, to uzrokovalo da je on da je on, uh, osnovao, osnovao znači, da to je rezultat te pobjede u stvari i posljedica te pobjede nadima je uzrokovalo da je Abdulrahman sami da je znači napravio no, uh, novu uh, uh, novu flotu morsku uh, vojnu koja je imala svoj istočni i zapadni dio Andalusu uh, Uh, ovaj istočni dio je znači bio i držao kontrolu nad sita morem, a onaj zapadni prema Tihom okeanu. Uh, što je dalo velopustak Atlanskom... taj pardon, Atlantskom okeanu. Tako da je, znači, da je da je većina, da su muslimani tada u tom periodu prevozili znači prevozili moć na Sredozemnom moru. Da su imali znači prevlast uh, sa svojim flotama, sa svojom vojskom na znači, na moru u tom dijelu gdje što je graničilo sa muslimanskim zemljama. Ovakav postupak, naravno, pošto su, pošto su vikinzi tada jel, veliki strah zadavali i, i Englejskoj, i Njemačkoj, i, i Francuskoj, i svim drugim zemljama koji su izlazili na more, znači harali su ta mjesta, zbog toga što su radili muslimani, to je uzrokovalo da su, jel, naravno, prije toga sam da naroda da, da bili ponove išpilja kao grad obnovljena, izgrađeni su njeni zidovi, ponove objedljene kao grad jel, u novom izdanju, još boljem, jel, Uh, nakon ove pobjede na, na, na, na vikinzima uh, došli su delegacije iz, uh, iz Njemačke, iz druge zemalja, iz Britanije, iz druge zemalja, zapadne, da odaju počast uh, muslimanskom nadarom Drahmanom drugom srednjem uh, zbog toga što je uradio ovako veliko dijelo. Spasio, u stvari, on je nije spasio više nego, nego što je... On spasio je i sebe i svoje države, i nije spasio od, od za uh, tih uh, vikinza. Uh, I ne samo to, nego, nego sama država, znači, ovo je samo ovo je vezano za vojni dio. Uh, naravno, ona civilizacija koja se razvijala tada u Endelosu, uh, Najbitni i najdublji, uh, znači, aksinat je bio ta, te naučne prirode, uh, gdje je tada, znači, arapski jezik postao naučni jezik, gdje se tada, znači, uh, nauka, ona koja je preuzeta, naravno, mnogi stvar preuzete je ono, ono što je bilo dobra i hajra i od grčke od a, antičke civilizacije, znači musim asto te stvari preuzimali, prevodili. Prevodili su, preuzimali i što se moglo preuzeti, znači i pretočili su u korisno znanje a, Naravno, po, uopće poznata je sva da je u su, znači, ostao taj, da u NDL-u nastao taj eksperimentalni metod, dan danas prisutan metod, jedini znači, priznati naučni metod ispitivanja, istraživanja, dolaženja do otkrića, činjenica i tome sviđu dokazivanja, eksperimentalni metod, znači začiniti su njegovi bin muslimani. Uh, tu činjenicu priznali i oni koji su ukrali uh, muslimanske E, muslimanski pronalaskaj i knjige iz Endelusa e, to je poznata priča iako je eksperimentalno metodu pripisan jel e, naučnicima iz, iz Francuske i iz Italije u suštini znači oni su to ukrali preuzimalo od Osmane iz Endelusa a znači ovo je nastalo baš Endelusa znači e, ta sloboda a, naučnog razvijanja je e, e, znači bila specifično da se desila baš u Endelusu i to u ovom znači njegov baš bio period ovog Abdurrahmana drugog srednjeg e, U ovom periodu znači, koji se desio na znači, od, od Rahmana od Rahmana II, znači od 2600 do do pardon, 206, 238. Naši se da je to bio znači, onaj drugi drugi uspon ovog meviske uprave u Endelosu. uspon znači država koja je znači jak, tragi, pečat kako unutar samej državi, tako i van svojih granica. Da bi nakon toga, jel, nakon ovog perioda, od 238. godine nakon smrti Avdrahmana drugog srednjeg, već nastaje period slavljenja Mevijske države. Bil lahi je maratan عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان